25. fejezet 1888 augusztusának vége Hana szinte minden nap kirakott egy kosár szilvát a poltra. Egy öreg fáról szedte a kertben, mert úgy gondolta, ha minden vevő ehet belőle egy-két szemet, akkor a többi áróból is nagyobb buzgalommal vásárolnak majd. A vevők betűről betűre követték Hana tervét. A legtöbben, akik meglátták a kék szemű, Apró szilvával teli kosarat, örömmel vettek kóstolót belőle, amikor Berta vagy valamelyik boltos lány jelezte, hogy a gyümölcs ingyen van. Gyakran kisebb beszélgetés alakult ki a szilva finom ízéről, az anyukák pedig rászoltak a gyerekekre, hogy köpjék a tenyerükbe a magot, és nevettek, amikor a gyümölcs vérre emlékeztető level lefolyt a kicsik állán. A szívélyes nagylelkűség több árucik forgalmát is megnövelte. Ám azután történt valami, amire Berta utóbb nem emlékezett tisztán, mert nem sokkal később nagyon rosszul lett. Egy tiszta, őszies délutánon, amelyen több vásárló és meglehetősen sok való akadt, az úton valamivel feljebb lakó kedves Málmedál házaspár veje lépett be az ajtón. Berta párszor látta már, mindig egy-két gyerek kíséretében. Hógezőnben éltek, de időnként ellátogattak Visznezbe. Most egyedül volt, és úgy tűnt, mintha maga sem tudná, mit keres itt, vagy talán csak túlságosan ráér. Egy darabig a pultnál állt, és a szív eszegette. Ízletes, mondta. Köszönjük, felelte Berta, saját termés. Nocsak! A férfi bólintott, mintha végig kellene gondolnia, amit Berta mondott. Saját termés! A megjegyzés úgy hangzott, mintha nem bízna Bertában, vagy túlságosan hihetetlennek tartaná, hogy egy fiatal bolti alkalmazottnak saját kertje van, ahol szélva terem. Berta rámosolygott és megerősítően bólintott. A férfi egy újabb szemet vett ki a kosárból, Berta pedig észrevette, hogy több szélva magot is a padlóra potyogtatott. Azt, amelyik a szájában volt, egyenesen kiköpte. Berta hallotta, ahogy a maga deszkán koppan. A férfi a leghalványabb jelét sem mutatta, hogy sajnálná a dolgot, pedig a tábla, amelyen arra kérték a vásárlókat, hogy ne köpjenek a padlóra, jól látható helyen volt. Berta kiszolgálta a többi vásárlót, szívélyes hangon elköszöntőlük, hozzátéve, hogy visszavárja őket legközelebb is, majd végül csak ő és a férfi maradt a boltban. Hána a kikötőben volt, árztát kisasszonynal, hogy átvegyék az új hajó, a rápp fedélzetén érkezett árut, a másik boltos lány pedig hazament, mert megbetegedett. – Segíthetek valamiben? – kérdezte Berta. A férfi megrázta a fejét. – Ez rohadt volt – jelentette ki, majd a tenyerébe köpte, ami a szájában volt, és az egyik krumplis zsák felé hajította. Azután a nadrág zsebébe dugta a kezét. Sajnálom, mondta Berta, és érezte a nyakán felkúszó forróságot, pedig nem ő volt az, akinek szégyelnie kellett volna magát. Azt mondja, folytatta a férfi, igen. Saját termés? Berta bólintott. Mire a férfi odavágta, ezt a szilvát a disznóimnak sem adnám. Berta megismételte a bocsánatkérést és hozzátette. Akkor alig, ha nem egy rossz szemet kapott be. Senki más nem panaszkodott. Brumenes kisasszony mindig gondosan odafigyel arra, milyen szemeket szedjen le a fáról. A férfi széles mosolya most álságos volt. Barna sorát a szélvahei maradványai tarkították. Szóval Brumenes kisasszony nem szed rossz gyümölcsöt, mondta. Úgy van, felelte Berta, és úgy véli, keresztény erkölcs szerint való rászedni az embereket, hogy olyasmit vásároljanak, amit nem engedhetnek meg maguknak, vagy amire nincs szükségük. A férfi hangja hirtelen túlzó anyájasnak tűnt. Nyugalom, mondta, amikor meglátta Berta arc kifejezését. Berta nem mozdult. Van valami ma számára folytatta a férfi. Kigombolta a durva anyagú kabátot és a belső zsebébe nyúlt. Egy igéslap, mondta. Egy időben divat volt nyomtatott biblia bibliaversekkel ellátott kiskártyákat osztogatni egymásnak. Túlnyomó részt a szeretet, a megbocsátás, a remény és a hit fontosságáról. Berta is kapott egy a jelenések könyvéből származó igeverset Stange asszonytól néhány héttel Stange úr halála után. Oda-haza az ablakpárkányon a következő felirattal, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A férfi most is egy ilyen kis kártyát tett a szilvás kosár mellé a pultra. Ezt kézzel írták, nagy és kisi esetlen betűkkel ennek ellenére könnyen el lehetett olvasni. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne jetek Köszönöm, mondta Berta. Nem akart elfordulni. Igyekezett higgadt maradni. Nézte, ahogy a férfi begombolja a kabátját, és lesöpör néhány láthatatlan porszemet a hajtókájáról. Nézte, ahogy elvesz egy újabb szemszilvát, és bármennyire is kétségbe esetnek érezte magát, nem akarta elveszíteni a nyugalmát. Nehéz felfogni, mondta a férfi, hogy némelyik fehér mennyire ki tud veszni a nő. Szárazak, mint a passzújkóró. Épp az ellenkezői ennek, azzal a levegőbe emelte a szilvát, mint egy poharat, majd a szájába dugta. Azután kiment az ajtón. Amikor Hanáj és Ársztát kisasszony visszatértek az áruval megpakolt molnárkocsival, Berta éppen a padlót súrolta. Nem sokkal ezután két bányászruhás férfi lépett be az ajtón, és bocsánatot kértek koszos bakancsukért. Amikor a pult alatt mosott fel, megvágta magát egy üvegpohár szilánkjával, amely valószínűleg akkor törhetett el, amikor éppen nem tartózkodott a boltban. A jobb hüvelykujján lévő seb láthatólag nem volt semmi, sem egyéb módon veszedelmes, csak vérzett. Egyetlen dolog zakatolt Berta fejében. Száraz. A szó olyan volt, mint egy éterrel átitatott kendő az arca előtt. Belélegezte és érezte, ahogy süvítve száguldozik körbe-körbe a fejében. Hanának nem mondott semmit a férfiról, sem a sebről, amely nem is vérzett igazán sokáig. Estére azonban bágyatnak érezte magát, és a hideg is rázta. Hosszú idő óta először bújt ágyba korábban, mint Hanna, és már aludt, amikor Hana lefekvéshez készülődve belépett a hálószobába. Valamikor az éjszaka folyamán felébredt, és látta a hűvös reggeli fényt odakint. Azután újra elaludt, és azt álmodta, hogy a szíve leválik a melkasáról, és vér áramlik a kulcs csontja felé. Amikor felébredt, a nap már magasan járt, az éjeli szekrényen pedig egy cetlit talált, melyen az állt, hogy Hana elment a boltba, mert a ráér utána menni. Soha nem aludt el, mindig együtt mentek dolgozni, Berta azonban teljesen kimerültnek érezte magát, mintha az előző napon végtelen mennyiségű lisztes és krumplizsákot cipelt volna. Amikor a paplanra terített ágytakaróra nézett, meg volt róla győződve, hogy a hímzett virágok az arca felé A fejére húzta a takarót. A sötétben a virágok eltűntek, ám amikor kibújt alóla, fehér liliumként támadtak fel, Szűzmária arcát formázva. Jézus anyja volt a legszebb jelenség, amelyet valaha látott, ahogy lilium koronával a fején az ablak felé lebegett, és ott a világot kizárva behúzta a függönyöket. Amikor legközelebb felébredt, két embert látott az ágya mellett. Levetkőztették, ő pedig megértette, hogy a férfi vágást fog ejteni a testén amiért mocskos és istentelen gondolatok kínozzák. Azért a fejében, hogy a férfi nem az orvos, még ha egészen úgy nézett is ki, hanem a lelkész, aki ki akarja űzni belőle a bűnt. Berta oda nyújtotta nekik a kezét. Természetesen levághatják. A következő pillanatban már a mennyezet felé lebegett. Onnan fentről látta magányos kezét, a levágott hüvelykujját, a térde alatt lefűrészelt lábát, a melkasát a bordákkal. Feldarabolták. Három nap elteltével a láz alábbhagyott. Az orvos egy koszos üvegszilánkot távolított el a kezedből. Suttogta haná. Néhány nappal a felépülése után egy éjszaka véletlenül az ágytámlába ütötte sérült kezét. A fájdalom felcikázott a fejéig, émeitő sűvítést hagyva maga után. Hiszen nem ő akarta, hogy így legyen. Nem igaz? Mégis úgy gondolta, hogy mindenkinek jogában áll választania valamit, és elutasítani valami mást. Miért nem képes egyszerűen azt a rendet választani, amelyre az egész emberiség épül? Vénk is asszonyok voltak. Elbeszélések, balladák és családtörténetek szomorú szereplői. Az örök hajadonok, akik magányos életüket élik, a beteljesületlen szerelemhez hűen. Számos nő nem akart férfival élni, hiszen most már tanulhattak, és eltarthatták magukat. És még ő panaszkodik, aki megtapasztalta, hogy a teste önálló, lüktető életet él, leválasztva a gondolatokról. Az újságban ez állt, harmadik nem lesz belőlük. Talán éppen ez a módja.